Mbona hivi nilikuwa najiuliza eti kama zamani tunakumbuka kulikuwa kuna vile vidonge vile unatia katika begi vinaua na kitu kingine kinokuinunukia sasa sasa hivi vile vidonge ndio vile vinavyoipwa kwenye mabaa au ni vipi mako kwenye mabegi sivioni lakini kienda kwenye na vikuta sundo hivo hivo watu umejiongeza wame-upgrade ni zamani na sasa hivi vile vidonge vipotelea wapi nakaka kwenye mabeki mabeki makubwa yale ya dubai siko nyingine tena tunakutana hapa hapa ndani ya Esta TV ambapo tunakuletea historia mbalimbali mbali, leo tutakuletea historia ya msanii umwigizaji wa comedian si mwingine huyu ni Mko Jani ambaye leo tutakuwa naye moja kwa moja na tutaweza kufahamu historia yake kwa ujumla au kwa undani zaidi najua wengi ni mashabiki wake lakini nje ya wale ambao sio mashabiki pia wataweza kufahamu kila kitu kuhusiana na Mko Jani leo tutakuwa naye moja kwa moja kituelezea historia yake, maisha yake, sanaa, familia, tuzo na mengine kadha wakadha. Na si mwingine utakuwa nami banya leo hapa hapa Esta TV ambapo nikiwa kusogezea historia kamili ya jani Pia ni msanii wa vichekesho na pia ni mwigizaji wa tamthilia au movie, ni msanii wa nyimbo ambaye anaimba na kutunga, ni mchekeshaji wa standup.com Kwanza tungependa kujua jina lako kamili hasa, ni nani pamoja na asili yako kwa ujumla? kwako mkojani. Eh uh, kwa majina mimi naitwa Abdalla Mohamed Nzund. Am kwa na, na movie, niko nafanya movie. Nilikuwa naitwa Mkojani, baada ya hapo ndo nika nikatumia hilo jina la Mkojani kipindi hicho movie nilifanya vizuri sana. Nikakona ni kitu ambacho watu wamekipenda kwao nikaamwa nipite nalo hiyo hiyo kwenye familia mko watoto wangapi na wewe ni mtoto wangapi kwa familia mi ni mtoto wa 3 katika wa tano kwenu kuna mtu mwenye kipaji cha mziki au igizaji au uimbaji mtu hakukuwai baba na msanii atanmoja upande wa baba wala wa mama ni mimi tu ndo katika mambo ya sanaa na haikuwa rahisi kwa familia kunielewa lakini nashukuru Mungu uh, sasa hii familia inanielewa na sasa hivi ndio kumeanza kuwa na usanii atabaki atakaufanya usanii katika familia yetu inakuwa rahisi familia kumkubali kwa sababu mimi nimeoaonyesha njia kwa hiyo kwa familia ndio nilikuwa msanii peke yangu ningeweza kufahamu elimu yako ilianzia wapi na una mpango gani wa kuiendeleza kwenye levo gani au fani gani na kwa elimu sikusoma sana ni kawaida tu ni mambo ya shule ya msingi sufika huko kwa sana yako ulianzaji uh, kwa mara yako ya kwanza? kwa mara ya kwanza ucheshi ucheshi na nini ndo. ndio kwa ni kipaji cha kuchekesha. Baada hapo sana yangu nilikuwa nachekesha barabarani na vua matumbo. Tulikuwa tuko wawili zamani tukapita kwa kipupo na kiangazi, tulipaka masizi, tupita mitaani kuchekesha. Baada hapo nilikaja nikaongea kwa mambo ya sinema. Sinema, sinema, sinema, sinema ndo baada ya hapo nilikufika aidea kuchegesha ni kitu ambacho toka niko mdogo nilikuwa ni mtu ambaye napenda watu wacheke ya yani nilikuwa mtu ambaye niko na vituko vituko mama mama ananihadisia kwamba e, hata nikipandishwa kwenye gari yani mama anaweza kama menipakata hivi nikajikuta nimezurula gari zima na nitamchekesha wa wanyuma hata nichukua kinichukua na mchezea yu mwingine mpaka nazunguka gari zima kwa hiyo mama ananiambia toka nilikuwa mdogo nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na fituko, na nilikuwa napendwa toka utotoni kwa hiyo hata natia akili nakumbuka ni hivyo mtu wa utani utani nini kwa hiyo kuna mtu mmoja akanambia una kipaji cha kuchekesha nilikuwa sijielewa nani anamaanisha nini akanambia anambia hasa kama, skani, watu wanacheka na nini vina hivi hapo nikaanza kuona na cha kuchekesha ikaanza kufuatilia wachekeshaji kina Mzee Majuto, Mzee Matata, za Small Baba. Nikona ah kumbe wachekeshaji wanakuwa hivi kwa hiyo hapo safari yangu ikaanza hapo. Je, una movie ngapi mpaka sasa ulizoshiriki au ulizoshirikishwa? Ah <laughs> uh, movie ambazo nimecheza sizikumbuki kwa sababu nimecheza movie nyingi sana. Tafadhali unge na Tanzania na Ulaya wenzetu wazungu wanakumbuka mimi nimecheza movie nyingi sana sana. Yaani hata ukiniambia ni ngapi Sivewezi kukumbuka kwa miaka tunashuti tu mpaka leo tunashuti tu siwezi kukumbuka Pia tungependa kufahamu vipi kuhusu familia mmeoa au una watoto wangapi? watoto watatu. Mmoja anaitwa Masudi, mmoja na Nasri, mwingine ni wa kike mdogo kabisa anaitwa Niko wane familia kabisa. Mbali na komedian, kitu gani kingine unafanya kwenye sanaa? Najee, mbali na sanaa ni kitu gani kingine una hobby nacho au ni fani gani ulionayo pia? Mbali na sanaa kitu kingine ambacho na kufanya Mimi maisha ya kawaida ni mwekezaji sadiki vitu tofauti vingi nafanya lakini sanaa ndo kipo mbele lakini na vitu vingine kidogo kidogo huwa nafanya pia na vifumbo vikubwa mbali na sanaa. Mkojani tungependa kufahamu umefanikiwa kupata tuzo ngapi mpaka sasa kwenye sanaa yako kitu kingine nje ya sanaa Nimefanikiwa kupata tuzo ya mchekeshaji bora 2022 na 23 mwaka jana tuzo za bodi ya filamu ambazo zimetolewa Arusha mimi mkojani nilifanikiwa kushinda katika kipengele cha best comedy Un mpango gani na sanaa yako kwa sasa ngo na sana ni kama hivi tumeanzisha label ambayo inaitwa Mkojanigeng. Mkojanigeng ni label ambayo tunafanya kazi na wasanii wengi. Nipo Mimi, Samofi, Offi, Mon chandi. Mweni wako wasanii wengi kama hivyo mnavyoona na tunaoumba mbamba. Kwa hiyo label ni kufikisha mbali na kuheshimisha tasnia yetu ya komedi ipate heshima na tuweze kujiajiri tumejiajiri na maisha yaweze kwenda na kusaidia vijana wengi zaidi kwa sababu mpaka sasa hivi kipochi tukina watu zaidi ya 20 vijana wenye vipaji kutoka mikoa tofauti tofauti na tunachukua nao tunahakikisha wanafikisha ndoto zao pale ambapo wanataka kwa hiyo hayo yangu na ndio yangu kupambana kama hivyo kuna vijana wanaimba na baruti uh, kai, Kahi kwa hiyo kojani jenyu plani kama hizo utaweza kuwa umejifunza mengi au uweze kuyafahamu mengi kupitia kwa historia hiyo fupi ya mkojani ambayo tumeweza kufahamu mambo yake mbalimbali kiwemo familia, maisha, elimu, tuzo, kuigizaji, uimbaji na hiyo ndio ile historia yake kwa ufupi ilikuwa nami mwanzo mpaka tamati banyele hapa hapa East TV. Wanasemini wanasema kunaje saw? Usipukane mtu kabla hujavuka mamba. <laughs> Jamani, <laughs> ah, mtu kabla mamba. Eh, hmm. tupo tu. Eh, hmm. tusivunjike tupu Tupo pamoja.